A huszonkettedik fejezet Az Úr ismét beszélt Mózeshez mondván, Mondd meg Áronnak és fiainak, Óvatosak legyenek mindazzal, Amit Izrael fiai nekem szentelnek, És ne szentségtelenítsék meg az én szent nevemet Azok a dolgok, amelyeket fölajánlanak nekem. Én vagyok az Úr. Mond nekik és utódaitoknak, Mindaz, aki törzsetekből tisztátalan állapotban közeledik a szent dolgokhoz, melyeket Izrael fiai az Úrnak szenteltek, elvész előttem. Én vagyok az Úr. Áron ivadékai közül, aki leprás vagy magfolyásban szenved, ne egyen azokból, amiket nekem szenteltek, amíg meg nem gyógyult. Aki megérint valamit, ami halottól tisztátalan, vagy a férfi, akiből mag távozik el, és aki megérint egy csúszómászót, ami tisztátalanná teszi, vagy olyan embert, aki bármilyen tisztátalanságával beszenyezi őt, tisztátalan lesz estig, és ne egyen azokból, amik megszenteltettek. Hanem miután megmosta a testét vízzel, és lenyugodott a nap, akkor megtisztultan egyen a megszenteltekből, mivel az ő eledele. Elhullott és vattól széttéppet állatot ne egyenek, És ne zenyeződjenek be miattuk. Én vagyok az Úr. Tartsák meg parancsomat, Hogy ne legyen miatt a bűnük, És meg ne halljanak amiatt, Hogy beszennyezik azt. Én vagyok az Úr, Aki megszentelem őket. Senki idegen ne egyen a szent dolgokból, a pap zsellére vagy napszámosa se egyen belőlük. Akit azonban a pap pénzen vett, és aki a házában született, az ehet belőlük. Ha a pap leánya a népből bárkihez feleségül ment, ne egyen a megszentelt adományokból. Ha azonban özvegyként vagy elbocsátottként és gyermekek nélkül visszatér atya házába, ahogy a gyermek leány szokott, táplálkozzék atyának eledeléből. Senki idegen nőnek nem szabad abból ennie. Aki megszentelt dolgokból evett, tudtán kívül, tolja meg az egyötödével, amit megevett, és megszentelt adományként adja oda a papnak. És ne tegyék tisztátalanná Izrael fiainak megszentelt adományait, melyeket ajándékul ajánlanak föl az Úrnak, és ne vonjanak magukra gonosságot, amikor az Istennek szentelt dolgokat eszik. Én vagyok az Úr, aki megszentelek. Beszélt az Úr Mózeshez, mondván, beszélj Áronhoz és a fiaihoz, és Izrael összes fiaihoz, és mond nekik. Ha valaki Izrael házából és a köztetek lakó jövevények közül áldozatot ajánl föl, fogadalmát teljesítve vagy önként, amit az Úrnak egészen elégű áldozatul szán, az ökrök, a bárányok és a kecskék közül him legyen és makulátlan, hogy elfogadott legyen. Ha hibája van, ne ajánljátok föl, mert nem lesz elfogadott tőletek. Ha valaki béke áldozatot ajánl föl az Úrnak, fogadalmát teljesítve vagy önként, marháiból vagy juhaiból hibátlant ajánljon föl, hogy elfogadott legyen. Semmiféle hiba ne legyen benne. Ha vak, törött, csonka, rühös vagy sömörös ne ajánljátok föl az Úrnak, sem az oltáron égő áldozatul ne adjátok az Úrnak. A formátlan és gyönge, ökröt és juhot önként fölajálhatod. Fogadalmat azonban nem teljesíthetsz velük. Semmiféle állatot, melynek heréit szétszúzták, összenyomták vagy kivágták, ne ajánljatok föl az Úrnak, és földeteken ilyet egyáltalán ne tegyetek. Az ilyen állatokból idegenek kezéből se ajánljatok föl ételt isteneteknek, mert romlott, és szennyezett mindez, nem lesznek kedvessé tőletek. És beszélt az úr Mózeshez mondván, a megszületett borjó, bárány és kecskegida születése után hét napig maradjon anyja tőgyénél. A nyolcadik naptól kezdve elfogadható áldozat lesz az úrnak. A tehenet és a juhot ne áldozzátok föl egy napon a borjával vagy bárányával. Ha hálaadásul ételáldozatot ajánlotok föl az Úrnak, szentejétek meg, hogy elfogadható legyen. Még aznap egyétek meg, ne maradjon belőle semmi másnap reggelre. Én vagyok az Úr. Tartsátok meg parancsaimat, és tegyétek meg azokat. Én vagyok az Úr. Bene szennyezzétek az én szent nevemet, hogy megszenteltessem Izrael fiainak körében. Én vagyok az Úr, aki megszentellek titeket, és kivezettelek Egyiptom földjéről, hogy Istennél legyek számotokra. Én vagyok az Úr.